Eta hor zizte e, bebedeziki eh, Baigoriko postaren egoeraren aipatzeko, urteazta penuntako pentsatuak zituen laketak postak, prentsoareko bat ere egin duzu urteazta Beraz Beraz, Jamichel Korskarat, zo dira azken berriak postarenganik. ganik? Ha mementoan ez du berriagoik, eh? Badakigu horik uh, fenpiatunak joa indiela garazira, hori du eta gure arrangura, eta honokoan ez du deus berriago gerostik. Zertan dira negoziaketaka, eh, ez dela berri dik, zertan ziren prentxaurikoa entzina, ez dute uh, deus entzun nahi? Ez dute deus entzun nahi onokoan ez. Ez nahi dituzte, uh, saspi postalari horiek uh, behigurritik gara ziratik guri, Micheler Nagar hazoin enagoziak ziren postaren Ez dakigususen? Ez daki guztiuzan, zehendire nahozoin lehenik ebra nute sekuritate problemak bat zireleta guzia bai horiko hausapesak e, atreabide bat e, proposatu die eta berdina txigitzen dute beren e, eta egimond lea berdina lukitea esplikatu ere obetik zertako zertu tusten aguzoinako genen giteko bai proposamenak baziren ja michael koskarat sukeri beste toki bat proposatu duzu eta ez dute deusch alinegram naidute bon espagin tu guk deitu, sous cendelier kesginin onokon yakina nolata abiatu ekztirala bilatunak bon indute hiru fi lehenik eranan dut awichatiek izango direla berri izango guk gure galdein ez zen Eta hori, uh, bon, uh, lehenik uh, erran behar da, guai uh, postan uh, gune hori uh, batimendu hori, honokoan uh, e, ez gini hila egosia, ba, baigurriko erriak behar zuen egosia, eta bon, hagemanetan uh, sartu girelaik, erran dugu uh, egosiko gini hila. Sehurtatzen magiz bat zuten nola eta pilatunak geldituko zela bai horrein. Eta bon eskaini dugu biztandagune berri bat, zen eta bon, sekuritean partetik zuten erten zela lan jeroza, bide bazterrean kar kargatzen eta deskargatzen zutelakotz, Geroztik, uh, bon, uh, bazterretako jabiak mintzatu ditu eta badira, badira atera bideak zen eta bon, kamionan baztertzeko ebada uh, xantza, e, xantzaiteko eh, hori e, eta onokoan, bontzatzen e, dut beste agazu batzu direla ekonomikoki eki biztan da uh, dutea ipatzen, obedela, nahi denak eremana arat gar, gara E, eta gainetik bon, gukezunanak onpreintzen, ezen ta leku horretan, garaziko postan ez dira denak elgerrekin hartzen alko lanian, eh? lanian Zer, lezake, adibidez Michele erenaga serbitzuetari eh, diren urepeldaren ur eh, ondorio frango, bai gorri rentzatere biztanda baina urepeldaren ur dako, zertan egunero baliatzen da post, postaren serbitzua eh, urepelen ur ba adibidez Postak baditu eh, zuatzu Uh, berrituenak uh, egin legeak ala manatzen du deitzen da uh, Serviz Universal Postal Hori eran nahi du beraz berrituenak uh, betekizunak egiteko Misione bat batu betetzeko Eta hori da lehen igutunak barriatzia uh, etxeetan eh? Etxeiguzietan barriatzia gutunak Eta barrituzte EPEak horren egiteko uh, Unen beste egun barne Eta batute ere bulego zerbitzuak txikittzea, errena baita e, bulikuak beharuzzte, hirikrik etxiki eta jenden informazioarenako eta jenden zerbitzuko, eta hirugarren zerbitzu bat ere badute deitzen dela banko postala, baita, diru zerbitzuua jendenako. Horik denak bakintuen guk e, aribilez aldu den eh, posta badugu aldu den oraino, zerbitzu hori denak betetzen zituen postak demora batez. eta hemek kimiki kusitugu gauza horiek eh, gibelerat ari direla egiten. Adibidez, banko postala, alduden ez da gehiago, behar da gien eta baigogin ere ezta da beti norbait eh, zure zerbitzuko eh, hor, berazun baitaldik, doni bohenera joan behar duzu. Hala, on, zerbitzuak ari dira emeki emeki leheratzen eh. eh, Gero, bulego zerbitzua, Bazen uh, aste buzian, denbora batez uh, alduden, uh, aste lehenen joitzen zenan asteakten aztezken, eta beti idekia zen uh, eta posta bulegoa, eta orai horren batzu baizik ez da. Uh, Oire, kibitzen ari da, ahultzen ari da. Eta orai gutunen problema eldu da, gutunak gutunen um, barriatzea, banatzea, etxetara, beraz, sailka pena egiten zen hori ere alduden, baigo gogin, eta oai gustin duzi alduden esterikiten, bat tabaigu jiko nahi dute ere kendu eta doniunea tereman. Behas, da, eh, zortzen da, problema, nahi dutela eh, posta eh, aholdu eta aholduz bezala eh, so haure demorarekin kendu eta hori ez dugu, ez dugu oraxenat. Berra egan, postako eh, arduratunek, egin izan dutela proposamena aldudeko hausatezeri denboran, Uh, postak entzeko eta agenz postal komunal baten ezartzeko. Erra nahi eta kudeatuko duen agentzia bat. Eta hori ezta behar honartu, ezta behar honartu, zerren eta hori uh, erra nahi du postak duela, abandonatzen duela bere zerbitzu uh, publikoa eh, erribati. Eta erra merda aldudeko aldureko zabezek, lehen le peido setoen, eta Michel uh, dendari eta kere, ez dutela sekula honartu hori tarrozoen ekin zen, eta Postak du egin behar bere lana eta kito, eh, ezta utzi behar lan hori beste eh, eh, erakonde batzuer edo kolekibitzea bai. batzuer egitera. Bai eta aipatzen dugula bebaiguriko posta xerbitxua aulduko dela, hori dugu. Zazpi postari aipatzen dela pasatzea baigurritik gara zirat eta gurekin eta urepeleko hausapesak, Jean-Michel Koskarat eta Micheler naga. Eta ikusiz, Jean-Michel Koskarat, beste egietan uh, denaden uh, asten dela, lagzabalen bezala, jadanik da kauri galdua? Hori, bon, uste, unokoan ez dugu goa moge main, eta borokatuko gira, horren gatik pentsatiago dugu, eta kontsulta bat egitea, e, nahi dut erran ere, haipatu e, gini hila, eserbitzu batzu e, idikitzia e, postari buruz, zendako ez, e, edo e, manetxerat eta olako, eta bon, e, iduriz e, Zerbitzu uh, hori emaitia nahi on, on, on on luketea onartu, enan onokuan ez dute bestaik bon, aipatzen, gure pilatun horik iortzia garazidab eta hori ez, tu, ez hori dugu onartzen. Jamichel Kostkarra kontsulta hori aipatuko dugu istantean. Michele naga, aipatzen zuena uaitan Jamichel Kostkaratek, behar bada zerbitzuak... Batu, edo, helgagtaratu, UREPE-leen, aipatu egin egin egin movedio banatze, posta banatze, diruaren kontua ere egin egin egin egin egin egin lehi bat? Bai, lehenik, erarideak, eh, postak basituela oinarrizko zerbitzu bat zu betetzeko, lehenik, lehen lehenik, eta hori da lehen tasunetan horik behar duzke bete? Hori berharuzkebete jena baita e, e, letren eta gutunden eremaitea etc. eta epe laburan eh? e, eta e, buregua txikisea airekirik e, je den informazioenako e, eta e, diru laguntza edo diru zerbitzu e, bat ere atxikitze postan lehen e behar da hemen aldude aldean,otxipi baten banko tipibat, bat bagin postan eta sosal beharzellarik egiten arginen ohgat mila eta horiek denak desagertu dira hori azteko desagertu da, uh, diru zerbitzu hori, eta ara, ene ustez, lehenik beste zerbitzuetara edatu aitzin, berlaizke oinahizko zerbitzu horiek atxiki, eh, ez abandonatu. Eta gero, Jean Michelekarro zoin du, badira beste betekizun batzu, beste zerbitzu batzu, oraino, postak, betetzena, luzkena, gara nola, ere medio er eta orako osa batzu oraino. Jean-Michel Koskarat, kontsulta bat plantan ezagiko da, departamentuko bozen karietarat, eta be, nola antolatuko ziste horren mutatzeko? Hori bon, pentsate dugu zenta bon, uh, lau hau zapezek pentsatieaginin hori, Michel Ozaferenek eskainik, zendako ez, uh, zenta haute wow, nahi dute, baina nahi dugu ere kutsi uh, uh, Bistanlegusiek ezutela onartuko lako sierbitzu baten galtzia eta beaz uh, kontsulta hori zareko du plantan boska eunian uh, denek errandezaten uh, ezutela onartu nahi edo azteko sierbitzu galdu nahi. Jende esberdinak ere orkestuko dira departamentuko bosen karietarat eta horien ganat joan entziste ere sartzeko programetan uh, baigoriko postuaren uh, pundua? Işte, nah, uh, ba, Eta dut, e, denek behar dutela erakutsi, ez dutela hurri ut, utzi nahi partitzera. Xerbitxu e, publikoa bon, zergeak denek pahatzen du, eta hurri xerbitxu uh, bat da, eta ez galtzen badu, odianik kampaina gurtan ohartzen nahi gira, bon, e, etxe horrik gure, etxe uh, nagusienak haideela emekie emekie usten, gazteak nahi bildu, nahi du berpistu biskak ekonomia, nahi du empresak plantazi bai guri, eta gure eskualde, erritipietan, ez palimat dugu, serbitxok altzen balimat dugu, ez dira horik aixago editen gure erritet horritar hata. Jamiesel Koskarat eta badakit presatuaz zidela, lanera joan behar duzula, eskertuzen zaitugu, zure likukutasunek erridik, eta bebaigoriko postaren serbitxuaz mintzatu dik, eta seituko dugu eta bukatuko dugu Michelek nagarikin. Mir esker Jamiesel Koskarat. Zuerba. Michele Hrnaga, Priseski, postaren inguruan, aipamena mena indugu, behar bada, antena liburuzten dauzugu, eh, gomendioan emaiteko ere, elu hariburuz, geiteko eh, ez dela gaurkoa, fera bakarik edo egungoa urepelen, gomendio batzu baietuzu pasasteko jende? Elu hariburuz? Bai. Bai, bo, eh, ahaz duguna egiten dugu, riko etxetik esteko, eta etxeguziek, etxeguziak, e, bidea, ukande zaten eh? albesan zite egun guzia behar du masina batek bide guzien indikitzeko eta luze da eta mistan da merdera pazientzia eh? ara, zenta eluga ha ari du eluga gero tagio bada metatzen ari dena eta ara Eta bon, problema, problema ondiena dugu telefona arena, araiz eh, egun esariko daukute telefona hori, eh, zentamon telefonari gabe arainan eh, nekatuak eh, ibiltzen gira, ez batitez berceri ez dugu telefonazional, eta hor, oh, lan jirradelarik ere, ara, problemak sorzen aldira. Ara? Bon, Michele Hrnaga, mire esker zuri ere eta be onduko igunak arte. Bai, mire esker